Albania Mobile Radio. We play what we like and nothing else. Okej, okay, kemi nisur. Ah, uh, miq dashur, miqtë që janë ardhur, është uh, programi i dytë i praktikës intensive këtu në Medien Aktive. Jan shumë të goz apo edhe sadjem që kanë zënë vend rreth mikrofonave këtu, përse programin e dytë kam edhe Eridon që pa ul pa ka muzikën tash, muzikë? a muzikë, ah, dergën maksimum. Ule ule ule ule. Eirin profesor po do të flasë të me të so, mikrofon, sepse ke ngritur mikrofonin tënd. Okej. Okay. Ah, është, ja si. Ja me vërtet Eirin. Mi... <shusë> <shusë> Okej, okay, në rregull. Atëherë, ë uh, Erildo e gjeti. Ma në fund. Me gjithatë, uh, dua që në fillim fare secili prej jush të bëjë një prezantim të shkurtër, vetëm që të të ndiejm prezencën tuaj këtu, kështu që me radhë dhe që nga vajza që është e para këtu. Vajza nga Pogradeci, sot si quhesh? Si quhen Vittoria Skurt. Vittoria Skurti dhe studioi për gazetari në Vitin e 3. Shkëlqyeshëm. Me radhë pasaj vajza Unë që emë Rashella, edhe unë studjojë në uh, dekën e gazetarisë viti i tretë. Unë që emë Sibora, dhe jam student e gazetarisë viti i tretë. Dhe unë që emë Fredjana, jam student e gazetarisë gjithashtë viti i tretë. Mm -hmm. Shumë nga gazetaria, vajzën e kachurre, la? Adjolla Bani? Oke. Okay. Gjeografi dhe viti tret. <laughs> okay. i tretë. Ësht Adiola që s'me ka shurretën në fakt, oke. Halo Barrad, mëngjithatë të vazhdojmë me kësuret tani. Isme Aladjini, po? uh, gazetari i vitit të tretë. Gazetari i vitit të tretë? Unë jam Delinda dhe unë shoqe kolegeve të gazetarisë. Unë jam një shoqë e gazetarisë, oke. Okay. <laughs> Juaj Mikaela, pak më ndryshe, nga të tjerët un studioj për drejtësi viti i dytë. Mirëse vërë Mikaela. Juaj Mariola, kam mbaruar gazetari dhe jam mbënë në publik. Okej. Okay. Falëndeti, un jam Teja, studioj për gazetari vit i dytë. Shumë mirë Teja. Ardeni, uh, inxhinieri elektrike viti i tretë. Kemi një Un uh -huh. quhem Megi Rapai, uh, sapo kam bëruar kulli, shkollon. Në Shkëlqysh Megi, mirë se erdhe Megi. Uh, un jam Viola viti i tretë gazdë. Kemi edhe Djalin? Uh, Përshëndetje, un jam Albi, jam viti i tretë administrim biznes. Okej, okay, shumë mirë. Kevin Sonila këtu? Përshëndetje, un jam Sonila, viti i tretë pun sociale nga praktika intensive 1. Përshëndetje, dhe un jam Merildo, për vitin e tretë gaztari. Okej. Okay. Athe. Do të fillojmë do të fillojmë nga Gardeni. Nga Ardeni në fillim fare, i cili ka një temë gati dhe do që ta diskutoj. Po. Kështu që leta dëgjojmë Ardenin, un po e çep. Tani un para një jave, ë duke folur me një shokun tim, ndërkohë na vjen një shoku i këtij shokut tim dhe se ç del muhabeti tek xhindët, uh, tek posedimi nga këto xhindët dhe na e thot një histori ky shoku. Që para shumë vjetësh Kishte hedhur uj të nëzet Natën Në një tsep të erët Të, erë të, të shtëpiz vet Dhe që ndodh, në momentin që hyn brenda Sa abderën dhe mbyll I hyn tre gjind dhe rafin Po veç kë i shite Dhe me thonë, aty ashtishe motra Dhe motra u lërinët dhe, dhe i thonë të qfar ke, qfar ke, qfar ke Dhe kë i veç bërtiste Dhe rruaj Futin në, në për krevate Dhe Dhe një dit mrapa në të regoj që të gjithë trupin e kishte me, me vraga të zeza, dhe me thënë me, me njolla. Unë absolutisht se besoj që kanë qenë gjindë, ose të pakën se gjindë të të përshkurën edhe në Përkuran dhe në Bibel. Në Bibel jo shumë, janë më shumë themi të historisë ose të trashigimisë islamike më shumë. Që që unë desha të dija, kush nga ju se familjarë tuaj ka, ka pas ndosha të bëj me njën nga këto gjindët edhe si është shëruar? Histori tila kemi gjuar plot, për po. ka që besojnë, ka që nuk besojnë. Pa me të parë kërë gjëmë të duke si, si prala. Po, po që... a i më tha mua, unë shkova tek një grua që shëronë të gjindë, i kishte lexuar një sure, sure nga ato të Kuranit, dhe ai për pun ditësh ishe liruar dhe ishte çliruar. Dhe ajo gruaj i kishte i kishte thënë se ti ke shkelur, quhet shkelje në momentin që, domethënë, shkelni magji. Dhe këto të kulturës islame e shohin magjin si si të kundë ndodhur. Dhe ajo shpjegon kështu. Un prap nuk e besoi, po prap ai thonte që e kisha të e kisha trupin të, të damkosu, keç Uh, në historinë që na bën përshtypje personaliteti vetë flas nga ana sociale, duke qenë se studioi pun sociale, ne mund ta konsiderojmë këtë ngjarë ndoshta edhe si një rregullim psikologjik. Ndoshta personi ka imagjinuar ose në qoftë se do të flasin për shenjat të skizofrenisë, ka pak a shumë shenja të tilla kur njerëzit uh, fillojnë edhe shikojnë gjëra që janë të paqëna, madje mund godasen vet trupin e tyre dhe mund të mendojnë që e ka bërë dikush tjetër këtë gjë. Kështu që personalisht nuk është se i besoj ngjarjeve të tilla, ndoshta nga që Shkolla që studjoj, uh, kur studjoj probleme shëndetit mendorë, më bëjnë tjenë pak pesimiste, kur i gjojnë nga ana fetare, por gjithsesim, personalisht, më më duke si një të sregullim mendorë. Nuk e ti një qëfë se ka ndo një mendima po opinion tjetër nga të praniqmit të në studio? Unë vetë mendoj që jam e idejës që nuk ka gjërat pabesueshme. Mendoj që gjithë shka mund të ndodhë në këtë botë, nuk cudite më nga s'një gjë, po përësht Deri tani mua personalisht as jetë ti els më kanë ndodhur dhe as atë miq vetëm i apo të afërmve, kështu që nuk i besoj plotësisht. Po jam e hapur kundrejt çdo <laughs> ndivje. Vet Edeni, çfarë mendon për këtë histori? Nuk e di kur e ke dëgjuar për herë të parë çfarë për këtë tipet kanë. Unë nuk kujtova që i po flisur për ndonjë ëndër. U digjom. Nukoj uh, ja. që i flisë kshu i emocionum. I <laughs> maksimum do thonte se si më shuroi kjo, ndërkohë që thonte eksperimenta të, të të njerëzve të ti që thonë tako më dhe, dhe sod janë të janë të pushtuar nga xhindët. Edhe un un e shikoj totalisht edhe un si si si çështje psikologjike më shumë. Por ka shumë njerëz un e, un e them këtë se ka shumë njerëz që e besojnë, edhe vetëm nga njerëzit e mi në fisin tim kam sh, kam goxhan njerëz që besojnë në magji, besojnë në në në të lidhurat, në në syrin e keq dhe në gjitha ato gjëra të tjera, që për mendimin tim edhe kanë hapur probleme shpeshherë. Ka ndonjëri tjetër që beson këto gjëra që mund të ekzistojnë këto uh, fenomene para normale siç quhen këto? Unë joft njerëz në fakt që besojnë. Tani ka ka domethënë këtu. Besojnë verbërist madje. Pru, e shohin si zgjidhet vetëm ata. Jo, dhe dhe dhe. Ka, a ka njëri këtu? A, a, a, a ka ja. njëri këtu që domethënë ju nuk besoni se mund ndodhë gjithçka, diçka gjithçka jo. ka një shpjegim, jo. logjik, fizik, shkencor. Mund të besojmë për imazh fare të vogël, për gjëra që janë më më afër realitetit. Jugando në Shum... një herë Juve për shkak të këtë që kanë këndot diçka në jetën tuaj që nuk është e shpjegueshme, a shkolaj diçka që duhet pothuajse si si hynone, wow, si e çuditshme për shkak të thos, was... ose telepatia, për shkak ah, të një informacioni shumë e vogël eksaj, por që thua sot po mendoja për ty. Mo mndod për shkak të jem duke menduar për një person që mund kem të mos e kemi takuar 3 vjet dhe 2 ditë më vona një person papritmas më del përpara. Donë me, kështu që edhe thotë ti, suati... për ty po mendoja dhe diçka sikur të solli këtu të bëri një të gjithë ka e që të më shpekim një të gjithë ka e për afrën faktikish më ka ndodhën mua uh, kur në mërëmje rasë gjumë, pashtë në ndër një, një sekuenzë të vogël dhe të nësë me mëgjesë njës, kër njësë farë për shkollë, ajo më ndodhën ishte faktikish me një urdhër që më dha mua profesori ishte të të djeçare uh, dhe u qëtita për momentin Aha, Nissan ish ish një, një shokim i momentit që adversari kur më dha të urdhën kujtohej se më OM, më fyuaj, nuk e di. Edhe nuk e di, nuk dia si ta shpjegojë këtë moment. Uh, mua faktikisht nuk ka ndotë nuk e di mbasi ka ndotë gjithë secilit po uh, kto që kanë shpjegimi si deja vu që ti e shef ndëndër një një përjetim të momentit një ngjarje me një person që ti uh, realisht kur e mendon t'nesër më pasi ke parë ndër që nuk e njeft far nuk e njej fare dhe kur ti e njef mbas dy muaj asat person përsëri nuk kujtohesh që e ke parë ndër vetëm kur përjeton të njëjtën gjë si ti e ke parë dhe përjeton realitet aty kupton se këtë person un uh, sikur ma ka thën Zoti që do e nhifja apo ishte destinuar që do të nhifsha me të në detroli miza. Okej, okay, po me këto me këto lexuesit e filxhanëve dhe të dorës, kush i bëson? Kush ka pasur një njerëz për shembull që ka shkuar të lexojë të lexojë filxhanin? E ke provuarun personalisht po. Po. Kush ka lexuar? Po. Atë ka gjetë ndonjëherë. Problemi po. është se të gjen. Në përgjithësi ato mbas e bëjnë edhe për reklam, për tërheq sa më shumë klientel, për fituar para Nish, për, biznes, për funet e dyre, po që realisht mo nuk më ka thënë gjërat përgjithshme, më ka thënë gjëra që ishin vërtet shumë intime të mia, shumë private mm -hmm. dhe realisht më bëri që ti besoja. Por dhe në disa aspekte për këto lidhem me parashikimet, për shembull që jo totalisht ishte e saktë. A ti mendon që ato gjërat e tua për shembull shumë personale mendon se ti ka gjetur sepse ajo ka një dhunti më të veçantë se tjerat? Po, përderisa ishte ajo një ndër Uh, ato uh, Graço uh -huh. uh, shikonin Filxan dhe uh -huh. ishte e vetmja qe ngjeti ato lloj gjërash okay. do thot qe eshte e veçantë Figura as mos rastësisht kur po komunikoje me to ti mund t'ia ja kishe thën ato gjëra? Ase mund t'i ket menduar? Jo, e vendova kte lloj gjëje, po paraprakisht to nuk fola me atë dhe ajo nuk dinte as lloj gjëje, nuk nuk është unë e soni njihja paraprakisht apo kisha dikë qe Okej, nuk e njeh. Ja. Jo. Kush uto çoi tek ajo? Sepse di si funksionon A... kjo punë? ë uh, përgjithësisht funksionon me lidhje fisnore. Për shembull, nëse dikush unë për shembull kam uh, dikët e afërt që lexon filxhanin. Aty shkojnë përgjithësisht le të themi 80% e e fisëve ose të njohurve. Dhe kjo zonjë që lexon filxhanin shumë gjëra, të tonat i din, i din shumë mirë. Dhe ato që ndoshta nuk mos i di i merrem me mend. Çu do thotë, është Komplet për mëndimin tim diqka statistikore që luan ajo Me përshkrimet që t'ka ndodhur sepse as njëherë nuk ka shans për mëndimin tim që gjejt diqka që do të ndodhji Unë përgjithisht nuk para i besoj këgjera dilla sepse uh, kam njohër një person që në gjëtë një trajnimi në Kosovë i cili ishte shumë ja hap të letzon të me migën e të tjerëve mm -hmm. A e fjesht uh, disa hipoteza rreth ngjarjeve që ty mund të kishin ndodhur edhe mbas me mikun tonë nëse ti kishe një lëvizje me mikë ai mund ta kuptonte ishte shumë i aft për ta kuptuar prandaj disa ndërsa to pjesa e tjera pjesa tjetër me kreshë Dhe ky bënte këtë punë, ky bënte këtë përshin. thjesht një person që ishte shumë i aft në leximin uh -huh. e mimikës të si njerëzve. Dhe uh, mendoj se shumica e këtyre fallxhorëve, po shuajnë, fjellë, jan, të thuajmë që shohin filxhan, janë tepër thjesht edhe hipoteza për të përgjithshme sepse të gjithë ne dimë që kemi një njerëz jo nuk na pëlqen. Kemi një njerëz që na pëlqen apo gjëra një të lumtura. Cjër... Mm. Përgjithsisht hedhin batuta të njëri... cilat 99% e njerëzve i kanë. Përgjithsisht janë gjëra që çdo njerëz ka në jetën e përditshme, që janë gjëra reale që që ështëu prandaj janë hipoteza dhe normalisht ne na duket sikur janë të vërteta dhe ata kanë gjetur diçka rreth asaj ose gjë. Kam përshtimin që kjo është është tani të është ashtu që ë um... Kjo është vërtet, kjo çështja statistikor, ata bëjnë këtë lojën e statistikës që do bësh një rrugë apo ke një njerëz që quhet me për shemb dinë përse që shumica e emrave fillojnë me Z anon, e thon ke një njerëz që fillon me A. Jo, po me do derisa të bjerë në T. Kjo është më sakt, po më çoftë se të, të thon emrin. Patjetër, patjetër prap. Uh, të gjện jo vetëm një emër, por shumë emra, një adresë apo një shifër. Unë jam un jam rehat edhe me faktin që mund të ketë gjëra që nuk shpjegohen do bethen shkenca nuk shpjegon, ne nuk dim nga erdi toka pro ne nuk dim se si funksionon truri, i njeri u ta koma to janë mistere, dhe jo të gjithë që është mister do, do mështë më shmëri që është një gjë po themi e që e tej botëshme apo ku dion se qfarë me gjitha të, unë un, personalisht mundatëm që asë njerë s'kam shën të nëj letëzuz dore, ose letëzuz fanti si pas, librave të shendë nuk është gjehe dur për të bërë uh, përshka këtë të reg Perendis, do të thonë nëse ti i lë fatin të dorë përendis, atëherë pse e kontrollon? Është ideja dhe Zoti ofendohet. Po Bibla për këtë, që ti do do garanci nga një grua, por nuk beson nuk beson hyjun, po pa një grua të bën më të vesh më mirë. Po gjithsesi, ëh transanndet që kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë, u them, dëgjojmë këngë tani, dhe kthehemi në një gjë tjetër mbas pak këtu në media aktive. ëh uh, Real li çka kemi? Atëherë shkojmë hard to hard të James Blunt. Okej, okay, hard to hard nga James land There are times when I don't know. Wherever you fall, if you need a hand to hold, I'll come running because you and I won't part till we die. You should know, we see eye to eye, heart to heart. Ro për rikthehemi përsëri te praktika intensive 2. Tema që solli për diskutim Ardeni ishte vërtet interesante, por mendoj që tani të flasim për diçka shumë më të lehtë, nga ato që besoim lehtë edhe që janë më të gëzushme jo të frikshme dhe që ndjellin ndjel frikë. Uh, së fundmi javëve të fundit ka qarkulluar një lajm edhe foto ndryshme të mbretreshës së Anglis, e cila e cila kishte surprizuar ndikon um, në dasmën, në dasmën e vet. Në jetën e gjë ka vendosur të bëjë edhe këngëtarja 24 vjeçare Taylor Swift nga New Yorku, e cila pasi kishte marrë një ftesë nga një fanse e saj me emrin Xena Gabriel, për të asistuar në festën e saj para dasmës që në Amerikë thon bridal shower, këtu në Shqipëri nuk kemi një një emër, një shqipërim të mirëfillt të kësaj fjale. Vendosi që edhe Taylor Swift ta surprizojë fansen e saj dhe t'i shkojë papritur në këtë festë. Kështu që ajo fluturoi nga New Yorku drejt Ohio-s në Columbus dhe shkoni të takon fa fansen e saj Jenna, në të cila nuk i beson syve për një moment, e kishte dërguar ftesën me idenë që ajo nuk do vinte kur. Edhe të ftuarit gjithashtu surprizohen dhe dhe Taylor Swift i dorzon shumë dhurat, ajo shumë dhurata Uh, Gjenës, mi disë të cilave edhe një mikser frutash për në gëzhinë uh, Bëjnë shumë fota aty, të gjithë tëftuarit edhe Gjena, selfie naturisht, pa fund, pa fund iliti publikojnë menjëherë në në rrjet në rrjetet sociale dhe rezulton që në fund të këtyre publikimeve edhe Xena u bë një personazh i famshëm dhe un kam klikuar në Google dhe kam parë foto me shindra foto të Xenas dhe të Taylor, i cili e cila ka qenë personazhi i momentit që Taylor e bëri të famshme sa veten e saj letemi. Kështu që un do kisha një këshill për gjithiu që në çopse më ndorni të dërgoni ftesa këture personajëve, kujde se ndoshta mund të vim vërtet. Unë fakt, po me ndojë nga kjo histori se kë mund doptoj në festen e ditë lindjes i me të arqme, se për një jetë vim vërtet. Këtë do dojët kishë, për shemo, që të dojet, të vim të të... Po, i kam një fiksim të vjetër, <gjë> të paralizushëm, se është një aktor italian, <gjë> Ricardo Skamarco, <gjë> që të dojët <gjë> tete... të takoja një. Këtë isdash këtë paret. Te personazhet publike në Shqipëri pak a shumë ata që preferojnë të kan takuar deri të vinë vetë në dasm të këndojnë. <laughs> e këngëtar do ishte mirë seve nuk do paguaj në ashta. Pse po, di ju vendoshta do donit që një personazh i njohur, le të themi i huaj sepse shqiptarët ndryshe janë më afer. më afër dhe i gjejmë kollaj. Këtë donit ju? të kishe në ditë linje në tuaj, se dasman, po e themi e lem, për më vanë. Ader në Shqipëri mendoj që është pak e pamundur pasi pjesa më e madhe atyre që ne na pëlqejnë, popularitetin që ne u japim, ata e marrin si fam dhe e ngren veten shumë lart. Kjo që unë mendoj kam një përshtypje ose ndoshta një përshtypje të gabuar për VIP-at shqiptar, nëse mund të themi VIP-a shqiptar, duke qenë se mbajnë veten në një nivel shumë të lartë dhe nuk e pëlqejnë popularitetin në momentin që dikush do t'i ftonte në dasmë, më amë bindur që nuk do vinin. Nuk e di sepse përveç atyre këngëtarëve popullorë, të cilët siç e thaatin vajza vinin vetë në dasmë, mjafton të hapësh një shumë të konsiderueshme, por që të vinë bën di kë të lumtur, ata nuk besoj se do ta bënin. Dashapo sa i përket aktorëve të huaj, ata janë ndryshe, kam përshtypjen se ata janë ndryshi, duke qenë se ti vesh rreth në provendët huaja, pjesa më e madhe e kontarëve që mund të duken të paprekshëm, bëjnë pamirësi, bëjnë për njerëzit në nevojë, bëjnë kanë absolutisht diçka pas vetes. Për shembull, më ka habitur diçka ë Ronaldo, më duket është një Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo mm. po, në fakt kam pasur një mendim që është jashtëzakonisht mendimatar, është jashtëzakonisht arrogant, mm. edhe fushën e lojës në momentin që bën një gol ai do të hidhet, do bëj diçka që do të shfaqë arrogancën e vet. Ndërsa, babakrave, nga ana tjetër ai kishte një jetë komplel ndryshe. Bëjti jashtëzakonisht shumë për njerëzit nevoj, në nevojë. Në këtë herë të fundit kishte bërë diçka për një djalosh i cili kishte nevojë, i cili do për të qoderoj. Ai kishte dalë me familja e tij, kishte stopuar në semafor dhe kishte kërkuar thjesht japitrikun që ta shfes në mënyrë që djalit të operojë. Kishte hequr kom takat kishte kishte dhën topin me firmën e vet, kishte edhe dhën pasaj edhe shumë e duhur që djalit i duhej që të peroj. Do të thonë ky është një gest i jashtëzakonshëm. Nëse do ta bënin këtë gjë në Shqipëri, në fakt nuk do bëhej sepse ata nuk bëjnë as për njëri tjetrin. Pjesa më e madhe e aktorëve shqiptar janë një gjëndje shumë të mirëshme artistë shqiptar. Sot po bëjmë fam pseudo artistët. Prandaj them që është pak e e ngurt kjo pjesa, është pak e, nuk besoj se do të bëj një gest kaquman sa vin tek ne ose ne ti ftojmë eda ata vin që të na pëlqejnë shefi, nuk besoj se. Ka një gjën në Shqipëri, ëm um, që në Shqipëri mendoj un si një personazh i njohur, nëse ma lejoni, jo për munges modestie, sepse e kam me ballpop. Në Shqipëri ne jemi në shumë i vogël, edhe ne e blejm bukën në të njëjtin dyqan, ne blejm kosin në të njëjtin dyqan, i çojmë fëmijët në të njëjtën shkollë, domethënë ndajmë të njëjtin semafor rrugë. Nuk është se mund të ndërta. un pak nuk e ndiej se ne mund të ndërtojmë në një vipizm shumë të madh. E para punës këto personazhe e mëdhenjtë e Hollywoodit janë njerëz që ti nuk i takon dot kollaj, që janë nëpër rrafë të ndryshëm nga nga jeta e përditshme, kështu që kur ata afrohen për t'i takuar, normalisht është një event po themi i, i veçantë, do të thënë ti nuk e takon çoftë në Itali për shkakun. Eros Ramazzotti nuk është se del rrugëve për ditë këtuu edhe mund të një, ta takosh ta ose Adriano Celentano, pra kur ai del në shesh Normalisht do të nblideshin shumë mjerës Por në Shqipëri është pak më... Ma... Jemi pak më të veqëri, jemi pak më afer me njëri tjetinë Dhe me ndoj që kjo nga bën që të shkrimi në qik me... Nuk imaginojnë do të një të, të ndarë këshu... Uh... Ava vipa të nëdejnë në Shqipëri Këshu që nuk funksionon ashtu Për shumë... Uh... Qo se bëni në radiot një... Event që... Uh... Eja një sonte... Ose eja një sot këtu sepse në radiot Eros Ramancoti në Itali po thënë do të mbledhëshin shumë fanca, mira fanca për ta takuar, për ta parë, për të bërë një i foto me të etjë etjë. Megjithëse do të provonim ne mejani ë uh, se sot do të vijë Ermal Mamashi, asnjëz do të vinde si Ermal Mamashi, është mizerie, po thënë. <laughs> um, ë, çuçi mund ta takoni edhe 6 ditët që s'është në emision. E pra mund mund ta takoni, mund ta takoni rrugës ai motor, madje përdor motorrin edhe skafandrin për të për të maskuar pak, se bëj shaka. Ermali, Ermali është ndoshta për momentin ë uh, E morrë si shemb jo vetëm se e kam mik personal, po edhe sepse për momentin mendoj ish një nga njerëzit më popullor në Shqipëri. Ëh, uh, Gëzon, gëzon popularitet me postat e vet në Facebook me filmin që bëri me programin që ka tani. Ëh, um, dhe uroj më të mirën. Po pyetja për ju bashkë kjo, nisur nga nga gjithë këto biseda që po ndërtohej në lidhje me këtë. Nëse do do të kishit shansin që të hani një darkë me një personazh shqiptar apo të huaj. Me këtë do të doni që të hanë i një dark, me të gjallë, Apo me të shkuar, qoftë, Do jabë ko një këngë që të avrisin i mëndirën për këtë, E dhe me radhën të doni uh, me cilin personals do të doni të hanë i një dark, Edhe pse? Pasaj me tregoni edhe për arsyet, pse cilin për jush? Okej, okay? shkëm dhe muzikat e një? Po, shkojmë te Calling All Hearts të DJs Cassidy, Robby and Ficks. Këmë e Calling fixed? All Hearts të t'i gjuhëm njerë? Ja. A si shë, a për ishe Heart to Heart? Heart to Heart. A si qëta në Heart, më kemë dregëm një. Calling All Hearts, dëkord. Uh, <laughs> <laughs> Muzikën <laughs> e zhjetë dhe rilë, do kështë që unë s'ka mas një përgjisi. <laughs> shkojmë te apës njerë muzikohet të një. E t'xë. Calling All Hearts To the dance floor Tonight Një ja, të kërë këthemi sërë ishte praktika intensive të këtema që kishim pas për kë autorët donim ose aktorët famëshmë do donim që të hanim një drek ose të kishim plan për të biseduar me të unë, për vete do doja Paul Walker, sepse ishte një aktorë ndoshta shumit famëshmë, pëlqen të adrenalinën, nuk e di se që farë, dhe unë jam me kësa ideje që më pëlqen adrenalina dhe i diku. Qarë për ti, do të tinojnë gjërën shumë me adrenalin, ka inojnë një tinte, apo për tishtë qima firma dhe Paul Walker? Në qopë se me jepet mundësia dheri diku po, por jo dhe shumë. Okay. Po një trajë, një drejt me? Me Paul Walkerin do të adëshiroja shumë. Pavashti që sa i saj, nuk jeton më, nuk më realizohet të antra. <gjhë> Betet në sirë të arvë dhe për tako. <gjhë> për gjithmonë më saktë. <gjhë> një të të të të të të të të të të të të të t Nëse më do të më jepë mundësia që të haja një drek ose një dark do do ishte me një aktor të famshëm, që, që ka qenë Didier Roland Picca, më pëlqen është aktor i madh edhe sensi i humorit i tij. Më pëlqen shumë. Nëse mua do të më jepë mundësia të haja një drek ose një dark me një aktor të famshëm, i vetmi person që unë e adhuroj e ndroj është Gabriel Garcia. Edhe doja shumë di thëja, domethën të arri atë mund të shikojë nga afër ngjyrën e syve të tij, e kam shumë fiksim. Edhe edhe të diskutonin për gjëra si si shkon jeta aty në Portugali, domethën në gjërat që ai bën gjatë ditës. Falë ngjes. Ëndër hyj kam unë një shok që ka ngjyrën e syve si Gabriel García Márquez. Qëse unë nuk e njoh kush Gabriel García Márquez, por mamerërmëndësh e ka i ka sy të shumë bukur. Ik asë shumë të adhurushëm. Nuk okay, e mendoj, më mos është ky aktor italian. Po, është ah, aktor okay, italian. Më i pëlqen yeah, po ora e filmit e shumë. Pse pas ke faj? Okej, okay, në rregull. <laughs> Sigao, uh, nuk është në vetëm ti vetëm aktor, ëh, mund të jenë edhe mund të jenë legjëra të tjera. Mund të jenë këngëtar, mund të jenë uh, shkrimtar, uh, mund të jenë çfarëdo që uh, të diçëm nga në gocëtit. Nëse do të më jepim mundësia që të haja një drek ose një dark me një person të famshëm, atëherë ai do ishte krem ministri i Tirana, pasi personalisht jam shumë edhe pas politikës dhe thjeshtë duke parë në televizor mënyra e ti të shpreurit më pëllshen shumë dhe do doja ishë gjatë bisitë dhe së nësoja shumë prej e i. Prej ti, faj. Atëherë, unë nuk po themë për aktorës e politikanë, në faktë unë kam shumë dëshirë, kam pasur, do më thënë, në fëmirinë time dhe në adoreshenë cëntime dëshirë të nga që ishë një e një ndjikës e regullët e spartit, tifosë së Gjermanisë kam pasur shumë qeft, po them qeft tani si term adoleshenti, por qe kam pasur dëshirë të takoj futbolistin Balak, që ka qenë dhe kapiteni skuadrës. Edhe nuk është se tani duke u ritur, nuk është se kam po ato dëshira të adoleshencës, por që në periudhën time të adoleshencës të kam pasur se i duhet. që qense mua personalisht më mungon shumë një idhul, nuk kam domethënë një këngëtar famshëm, një shkrimtar, një aktor, më pëlqejnë gjithasëngat pak për atë që bëjnë. Por uh, më shumë gatjithë uh, një un jam një fan tash shumë e madhe e këngëtares Pink, edhe doja shumë që të më jepë rast ta takoja qoftë edhe një herë. Uh, për faktin që për mendimin tim çdo këngë e saj është një hit shumë i madh, edhe pasi ka qenë shumë përfolur, dim që Pink ka pasur lidhje me femra. Gjithashtu dim që tani momentalisht është e martuar ka edhe një vajzë. Që edhe hija shumë kurioze të dija për ndryshimet që ka pasur jeta e saj. E shqetuar edhe... me burrë apo më falj. Në... Jo me burrë, <laughs> ka të fmije me buti ka të fmi i tani. Edhe do doja shumë ta di ato më thën ndryshimin e jetës së saj, sa ishte për folur etj etj. Por që kjo për mendimin tim është Në fakt, diçka shumë me që diçme se rastësishme ka ndodur këto ditë, vetëm javë në kaluar, profesori um, i shtypit në ato që të bëjmë një intervist me i personaj që ne në të artëmë ndodonim të intervistonim, dhe unë zgjohë dha Gabriel Garcia Marquezin, i cili vetëm dy ditë pas intervistës i me imaginare, unë bjetë, tani nuk besoj se kam që nun ajo që i kam si alë tërës, po... Miku një shans i madh për ta intervistuar. Po jo, ai është 27 vjeç, ai 27 është. Miku shanse të alzatën. Mi ndaj me me Gabon mund të Gabo Gabo thri dhe në në Amerikën Latinë ah, me me përgodë me përgodëli. <laughs> Eto në Meksik prej vitesh, por e shoj më, shumë shumë më. Okej. Po okay. ende më ka mbetur edhe një një rast tjetër, do doja që tajë një dark me Oprah Winfrey. Oh. Ai jam po, shumë mirë. Ja ja, ja blende. Ja blende. Jo, jo. Këgjë nuk do të u prish darkën, jo. Ka problem. Atëherë, ndryshe nga të tjerët unë do zgjidhja, do preferoja më tepër të hajë një darkë apo të shoqërohesha me shkenctarin e famshëm Albert Einstein, sepse më duket ndryshe si babai i shkencës, dhe shumë teori të tij janë akoma të realizueshme, madje një nga teoritë që akoma më pëlqen është sepse shumë kohë më parë ai ka thënë që do vi një ditë që njerëzit do do luftojnë me, me armë kimike dhe në pas prap, do rikëthejmë prap dhe uh, luftojmë prap me gurë, si që kanë luftuar më parë. Gjithashtu më pëlqenë idea sepse aji 3% e trurit ti është, ka qene aktivizuar. Ma dje, Akoma është mister, nuk është zbuluar Akoma është marrë në shtudim shumë thell nga, nga shkenca, trurit ti dhe Akoma nuk janë zbuluar misteret që ka i zbulon që, që pëshida i në trur. Do ishte një ide fantastike, po e ti pësë edhe pësë është e pare lipsushme. Mua do të më pëlqente, do të takoja aktorin e njërë Colin Firth, Firth, sepse më pëlqen shumë personaliteti artistikë që ka adhënë dhe të gjithë filmat përka shumë që a i kaluaj të orë më kanë për që filrë e rrë Qa firma është kaluaj të orë kjo se, se, se kam parasur? U shumë brumë njerëj është The King's Pit Nuk e dhja e kjo... A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Atëherë un kam shumë dëshirë për të takuar shumë persona të famshëm. Një ndër listë, një ndër persona që është në listën time është një prezantues televiziv, por shet jetë shumë i famshëm, nuk është se ka me emër. Ndërsa një person tjetër që e kam shpresuar si dëshirë e një pedagoge time dhe më ka premtuar që do të më mësonj, është ne aludojm shumë shpesh letërsitë, çfarë ka dashur thot autori. Dhe kjo është pyetja standarde që ne kemi, çfarë ka dashur thot autori me këtë gjë? Takoj njëri Ismail Kadare, ta pyet çfarë ka dashur thot me ato gjëra që ka shkruar. Unpjesë më të madhe të romanëve të tij kam lexuar. Çfarë kam çfarë mendoj unë se ka dashur thot ai unë kam e kam zidur një farë mënyre, uh, unë e kam bërdi një intervist imaginare në një detyr që këmi pasë në një shkollë, dhe në momenti që a i fitoj uh, të shmimi prinsë i Asturias, darë ka ka burë, nuk, nuk e se nga pjim, unë për tja e parë që i kisha drejtuar në atë intervistën timi, ishte uh, zotis Melke... Zot, i këshu e kësa njësërka dhe re, me sa duke nuk paska që në darë ka ka buar për kundra zi paska që një darë ka më rekullu, shme nuk e di, është një, një ndër dëshjate më jamë të më dheja tullëm, një e më të të bisedoj që ofte dhe për 10 minuta, thjeshtë të përstan që të në tregoj pak nga jo filozofia më njëra si shkruar, në është një ndër personat me të vërtet pasaporta shqiptarve ja shtetit. Ne kur flasim doham një drek apo një dark Nuk bëhet fjallë vetëm për që juar Apo për të admiruar jashme, për një person, për një aktor Apo për një... Unë nuk e di, për momentin më rëdi në përmënd Vetëm dhe e si rrës, presidenti rrës, Vladimir Putin Më përqenë duke tipë sh... njëri Shumë misterios, më përqenë ditë Të zbuloj për qëfar formula është përdora E i përqenë që gjithë kohë së në krye Për të manipuluar tjert për të <laughs> sigurisht për përdor edhe ato ndrysh metodash. E nuk e di, do doja që në një bisedë, bash bisedim e sipër, të zbuloja gjëra që mua duken ende mister tek ai. Është interesante sepse nukon e xymnazit, zysha, e atë hershpëm, në kohën e gimnazisë, zyshën e atëhershme më bën dhe të drejton një të njëjtën pyetje për për ne gimnazistët dhe ë um... Për kundur të gjitha për gjithjeve tjera që ishen sigurisht aktorë, kënktarë, ndryshëm Unë zhjo dhe një persona shqiptarë, një piktorë që ndonështa është i vetëmi jizlë që unë kam Që është gazmend leka Por, uh, kjo gjë më realizua jo vetëm pas një ekspozitët ti, por edhe këtë vit, me ras një dhe tyra, unë pa ata mundësin që të atakojt, flas, bisedoj me të, dhe sikurisht ka që një ndërkojt dhe shfrydzuara mësë miri, në cilën një jam djerë të mërësisht e, e lumëtur, dhe mund të them këto me plot, plot gojën. Por, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ta një që na udrejtua pyetja këtu, në filim nuk më vinë të asë një personaj, ta një më vinë shumë personajë për të thënë, por e, di që do ishte një gazetar ose një shkrymtar, do me thënë me stanve që ndroj, ndoshte do ishte e, Umberto Eko, një personaj i momentit, jo vetëm e, i, i super dashur për mënyrën se si a i gjykon dhe tashmë edhe në fushën, jo vetëm në fushën letrave, por edhe në atë politike, filozofike, dhe më pëlqen më nërës e si a i shikon edhe i interpreton gjërat, ndoshtë në të merja pak nga më nërës e si a i fletë edhe mendon. Mua do të më pëlqen të një personaj, takimi me të cilin është të realizueshën, mendoj, është gazetari mirë një horfatos baxaku, sepse më pëlqen shumë stilit i më nërë atë shkryarit, ajo është shumë afër një a uh, me të s'edha un e futem ekzistoj <laughs> pavarësisht si se nuk ndihem ë uh, dikur në fëmijëri edhe në moshën adoleshencë kam pasë un shumë i lidhur në fushën e muzikës, e artit, e sportit, një ndërton në fushën e artit edhe kinematografisë, për isi kaqen Angelina Jolie, që doja, por sot normalisht me kohën ndryshojnë edhe dëshirat. Do kisha shumë kisha një mbremë Leonardo Da Vinci. N. Nuk e di pse. Domthonë më bën me një një një. Nuk të mjaft vetëm darka, do të gjithë. Ja, sepse <laughs> rinxh. Ja. Po. Ujde. Sepse nuk e di, po gjithë pikturat, pse? Përgjithsisht na jifet për pjesën e pikturave, por un uh, kam bër kam lexuar disa, domthonë shkrime ose informacione rreth pjesës uh, aftis, e inxhinierisë, aftës aftësitë të ditë për pjesën inxhinierike. Dhe në fakt duket në vërtet shumë më më e mrekullueshme mënyra se si ai ka konceptuar në atë kohë disa disa gjëra që sot faktikisht po bëhen në realitet. Si për pjesën e, e arritjes teknologjike, për pjesën e fluturimeve, çdo lloj gjë tjetër i majnow para, do të thotë, 3-400 vitesh, ai konceptoi helikopterin që në 1500-satë, domethënë po, kur ishte i gjallë, dhe shumë nëndecet, po Përgjithsisht ka mekanizma mekanik, domethënë me me funksione. Përgjithsisht janë kanë qen mekanizma që përdoresh në artin e luftimit. Ka kanë shumë uh, i prirë në ato pjesë. Topin? Edhe topën. Po, po fik. Mjet e hedhës të tjera për të shkatruar uh, radhën e parë të komsorive. Kjo gat do i pak edhe me atë që Oscar Wilde i ka thënë që nuk është arti që imiton jetën, por jeta që imiton, imiton artin, artin, sepse shumë gjëra që po ndodhin sot ne i kemi pas parashikuar nëpërmjet artit. Edhe ajo që Oscar Wilde në një ndër veprat e tij më të mëdha, pas së qyrë portretit Dorian Gray, ai parashikoi këtë që njerëzit do të shpeshin shpirtin për truaj të ruajtur bukurinë trupore. Do më vërtet kjo po ndodh. Gjithëha femrat janë dhënë pas estetikës jashtëm e po mundohen të bëjnë lloj-lloj gjësh hiresh që estetika jashtëm e truet. Ajo që s'far ndodh pas saj bronda, kjo është një pjesë që nuk po Mirë, egzistoj edhe në këtu afrë Rildos e, Për personaxin, më shkojnë në mëndje Freudin, një nga personaxi që mua më kuriozojnë gjithmonë Dhe e, ndo njëherë ka tësaj gjërë të ka i që nuk i apë shpjegim, teorit e ti Në shëta një dark në të do më dimonë Në shëta për të kuptuar më mirë, po edhe për të zbuluar të, të qka më shumë Kemi arduktuar në fund të kësa pjesë Jo, ja. pas kemi dhe një djalë e... Jamë dhe unë Kushe nj Ato që më merr me një ja studioim për ekonomi. Jacques Fresco është 94 vjeç sot. Unë e kam dëgjuar, nuk e di. Ai ë e koncepton botën totalisht në një mënyrë tjetër. Për shembull, është një ndër të paktët që është diplomuar në shumë universitete si ë uh, so, uh, inxhinier social engineering, si ta them, inxhinier shoqëror social. Sociale. Jo social, më shumë më shumë rreth projektimit se si duhet të jetë shoqëria. Domethënë ajo është totalisht është totalisht kundërtit të uh, sistemit kapitalist dhe ka idenë e rikrimit një sistemi të ri based resource economy, domethënë ekonomi e bazuar në, në burime. Jo më në para. Merret me ekonominë dhe shpjegon për shoqërinë? Po. Është matematika, shoqëria matematika. Jo, jo, ai thot. Ai thotë tu që kapitalizmi Është, është një sfide humër për njëri unë, sepse në kapitalizm problemi mëj madhë që është korupcioni dhe paraje nuk mund shdu këtë asë njërë. Për shkakt të vetë uh, pasionet të njëriut e tjerë. Edhe thotë që mbinët të në përshinë edhe së vërtetë, e njërzve që sotë janë të burgosur, janë të, sh... janë të burgosur për shkakt parasë. Ah, për shkakt lakmisur për për për për për për për për për për për për për pë Më të flisim për po flisim për ekonominë, edhe un nuk e thash personazhin me cilin do doja të kisha një darkë ose që të flisja me dikë. Po mendoj për një nga ekonomistët e të ardhmes, Albion Kuti. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> si ta marrim uh... të? Okej, shumë. Atëre do të A të erëskojmë në një apsirë më zikore, coming of the age, foster and people. rregull e nisëm. Atyre, ëm um, miq dashur, në lidhje me një nga pesë temat që ne do të kemi në praktikën intensive këtë ditë, ëh uh, që është dhuna në familje. Dua të dëgjoj opinionin për jush në lidhje me me dhunën në familje dhe mbi burrat që rrahin gratë dhe sigurisht pastaj akoma më interesante për fenomenin e shkëlqyer të grave që rrahin burra. ëh uh, Mund të thoni, mund të më thoni pak siç mendoni për uh, siç mendoni për këtë. Siç nisëm që po flisim deri tani. Mendoj që dhuna familjiale është një nga fenomenet që është më të përhapura në Shqipëri dhe pavarësisht se ne na duket që sot ndoshta kemi përparuar pak dhe kjo gjë është minimizuar, mendoj që jo, është shumë e përhapur dhuna familjiale në Shqipëri dhe për mendimin tim është një nga problemet më shqetësuese për sot për sot. Normalisht kur flasin njerëz dhe dalin me statistika dhe thonë që kjo gjë është ulur, kjo gjë tashmë nuk është diçka si që, që më përpara, ju nuk e shfarë vërtet. Nëse shkoj unë për vete jam nga Veriu dhe akoma pavarësisht se jetoj në Tiranë më prek një pjesë e saj çfarë ndodh atje dhe mendoj që është absolutisht në nivele që ka qenë dikur burri është fytylla e familjes, familia shqiptare konceptohet absolutisht që është burri, më pas vjen djali i shtëpisë, nëse ka një djalë shtëpi, ndërsa femra, figura e femrës është Asnjëherë nuk është vendosur ose nuk ka marr atë vend që i lënë meriton ose atë vend që i kanë vendosur jashtë. Ap, është filozofia e shqiptarit të tillë. Shqiptarët, gratë shqiptare duan edhe vetë jenë të jenë në atë pozicion, sepse nëse gruaja vetë do realisht mos jetë në atë pozicion, do, do realisht që mos jetë në përkombur nga burri, ajo mund ngrejte dhe mund të reagojë. Një grua shqiptare nuk e bën. Dhe nëse e fyhet një grua, pse nuk e bën? Ajo thotë, "Është burri im, kështu unë duhet, un jam, un duhet të jem me tillë." Um, uh, ulëndoj që kështu funksionon. Uh, Për sa i përket kësaj, disa trajnime që studentët e mia kanë zhvilluar në porrethe, shumë gnat nuk e dinin nocionin e dhunës, çfarë konsiderohet dhunë, tamam. Dhe kur pyeteshin, a janë ndënuar nga bashortet tuaj, asnjëra nuk reagonte. Dhe kur fillohej të shpjegoje që ajo ka goditur, ju ka shar, a, pse kjo quhet dhunë? Po kjo normale është ditën dot. Kështu që shumëca fëmrave. Shumica e fëmrave uh, uh. <laughs> uh, uh. grave, më saktë sepse duhet të shprehim nëse do jemi uh, korrekt në lidhje me Barazin gjinorët duhet rrë me termen Grua dhe jo femër Për, për, për ta sfituar pak të Iden që Grua e Shqiptare vendoset vet nën e, Juve jeni e, Grata arqme, vajza shumë këtu Sa për jush e, kanë këtë koncept Sa për jush janë gati për të vendosur në një bur <laughs> Sëpse mund në dalin dryshë Për endepo të them uh, Kjo idea Për që në një bur Ne imi rritu me frimën familje Shë gjithmo babi është uh, m autoritarisë ashtu në familjen time uh, jam rritur në këtë mënyrë që babi është ai që bën ligjin thonjza, nuk nuk është se bëhet ligj vetëm me dhumb psikologjik apo fizik. Okay. Babi kam shumë autoritet, është më i ashpër, më i rrept, më i më i vrazh në shumtën e rasteve dhe uh, un realisht jam jam mësuar me atë dhe jam rritur nga atë frym që Nëse pasneter do un partnerin tim e dua atë një të njëjtin tip si babi. Kuptimin xo... si si aty që. Shumëra vajzave ja, realisht atilla. Po. Ne arriteve me modele. Dhe do të thotë që varet në me çfarë modeli e rritur ti, me çfarë modeli prindi mashkull i rritur në shtëpi. Për mendimin tim. Është ndryshe domethënë tash sikosh në aspektin që vërtet është babi jot. Është kur e shikon babin është idhulli, është mashkulli që ti pretendon të jetë në kraunën tonë në një të ardhme, por duke marr parasysh në momenti kër babi i jot godet mamin tëmë si do të, si të më t'jesh e ti në qovë se ma shkulli ku <coughs> më falë ma shkulli që ti kene kratë të godis të ty do më thënë kjo është jo ndryshimi mi disë babi tim dhe ma shkulli që ti po fletë është e babi nuk është te ka goditur mamin, <coughs> mamin time <coughs> dhe më <unë> po vla <coughs> okej, okay, po e supposojmë po si rastë Nëse do ishte kjo situata që i mat godiste timen më apo ku ta diu unë normalisht që partnerin tim nuk do shikoja në këtë lloj pozicioni. Do i ndryshoja disa gjëra të karakterit, që do thotë që nuk e doja asht të ashpër apo asht të dhunshëm, sepse pikërisht ne po nuk... flisim për dhunën në familje dhe në Shqipëri dhuna paten, nuk është vetëm fizike. Patjetër, është edhe dhuna psikologjike që është ekonomike, është sociale. Është ekonomike normale. Në Shqipëri është më shumë e spikatur dhuna fizike. Duke mar parasysh në familje midis uh, personave që janë prindrit tan, kudo kanë ndodhur, në çdo lloj familje të thoj kush do të që nuk nuk kanë ndodhur në çdo lloj familje të paktën një herë babi e ka goditur mamin apo dhe mami e ka, ka, ka futur me me një sapkë që nga fundi i shtëpisë në në krye. Edhe mendoj që ka arritur uh, sidomos dit, në ditën në ditën e sotme edhe pse uh, siç e thate goca pak më parë është uh, gjatëse ka arritur të stabilizohet pak por Pra për shumë shumë fenomen në ispikatur, edhe shumë granë nuk, nuk e dinë ta manë si nocion se qëfar është dhuna në familje. Thjeshtë të pranojnë, thjeshtë janë ulin kokën, pranojnë ato që ndodhë dhe kaqë, nuk, nuk reagojnë, dhe më thënë, ashëpër në daja sa i që ato marri. Një nga vajzat, po e këmë parë përmendi statistikat, po mendoj shë nuk ka asë një autoritet, asë në vendin tonë, asë në vend tjetër shë do mund të maste uh, numri në grave të dhunuar, të dhunuara, po sa dhunkan familje tonë. Statistikat një janë në lidhe me denoncimet që kanë ndohër dhe rastet... Uh, edhe denoncimet të reguaj shumë, shumë, shumë pak. Plus shum, një tebe në shështë janë në që ndodhë është një... një, që ndodh, një, një nuk është dhuna fizike ajo është mbizotëron në Shqipëri është, është një, një, një koncept që burrat ndihen superior ndaj grave dhe i trajtojnë ato uh, me shumë inferioritet dhe i bëjnë të jenë të bindura për këtë pozicion pozicion që kanë në familje dhe un kam parë raste kur një burr i drejtoi uh, bashkëshortes vet, vetëm me një shikim po mund të ishte kërcënues shikim me presion nuk e di që bënte e ndalonte të të bënte një veprim sado i vogël qoftë ai këto janë raste më të shpeshta që i kemi i kemi i shohim para syve tan çdo ditë por këto na nuk e konsiderojmë dhon sepse nuk e njohim si si dhon Në kurrësh problem, ne i identifikojmë vetëm dhunan fizike sepse ajo mund të jetë më e dukshme ose sepse na dhëm lëkura, por në fakt dhuna psikologjike është shumë herë më e dëmshme se sa dhuna fizike. Sipas statistikave të fundit, jo vetëm në Shqipëri dhe në botë, femrat grat janë më të prekura nga problemet e shëndetit mendor. Kjo nuk vjen vetëm nga dhuna fizike. Kjo vjen mos tepër nga dhuna psikologjike, por edhe ashtu edhe nga mbikarkesa që i vendosim gra, e, grave. Sepse ne themi që një grua duhet të jetë një nënë e mirë, një grua duhet të jetë e, gjithashtu një profesioniste e mirë, do të jetë shtëpiake, këtë mënyrë ne i mbivendosim rolet ataj. Duke mbivendosur rolet ajo bie që mos bëj as edhe një nga rolet në mënyrën e dorë dhe mirë. Kështu që nevojiten politika, por vetë politikave nevojiten që këto politika të vijnë në zbatim. E, nuk e di Eksiston këtu në Shqipëri uh, marja leje se si lindis nga meshkujnë, që ofëse një finë do një mashku uhum. që e ka marja lejë në lindis, nga thonë njëse nga përni ndërë në të shkendave sociale, ta marjmë shqe si rastu dime. Ka dhe ditë që ka tjetër shë ndodhë, ka shumë organizata në Shqipëri për mbrojtje në drejtave të femërave, dhe unë kam që në prezente në disa seminaret të këtyre organizatave, dhe ndodhë që kur këto kur përfaqësuesat e këtyre organizatave shkojnë në komunitete të ndryshme për të prezantuar politikat e tyre, për të dhënë mesazhe shembull nga shoqëria, pjesëmarrësit janë vetëm gra. Ato bëjnë thirrje që duhet të ketë barazini në familje, duhet meshkujt mos ju trajtojnë ju si inferiore. Po ato janë prezente vetëm gratë dhe vetëm ato e marrin këtë mesazh. Dhe mesaje. kjo është shumë e dëmshme sepse gratë shkojnë më pas në shtëpi ku ndorvihen burrave, shikoj se un kam qenë në një trajnim, kanë thënë që Tema reativë më bën këtë kjo është dëshme dhe burra termalisht. Atka kanë thënë këtë, okay, kunde përgjigje fillojnë bën të njëjtën gjë. Duhet fillojë edukimi, mendojun që ç ç tek brez i ri që në familje. Ne po po të vëmë re tekstet shkollore. Tani ka filluar të ndryshojë, por më pak më parë kemi pas rastin e themi kryeministër dhe jo kryeministra. Janë sa terman tek tekstet shkollore që i rrisin fëmijët dhe edukojmë gjithmonë me rolin e lider duhet të jetë një mashkull dhe jo një femër. Ka filluar të përmirësohet tek tekstet që kam parë kohët e fundit edhe për shkak të detyrave që duhet të bëjat kurset, kam parë tek figura, domethënë, ishte roli i babait në kuzhinë më përpara se duke gatuar, por që është pak domethënë, në shumë pak në krahasim me çfarë duhet bërë më tepër. Edukimi duhet të fillojë ndoshta që tek shkolla. Pse ju mos kemi një lëndë ne në shkollë ku flet në lidhje me barazinë gjinore, përkatësinë gjinore, por ta për ta promovuar. Okej, okay, është brez i ri, thith më tepër, ndoshta kur të vinë në të ardhmen do jemi ndryshaq. Dhe dhe diçka dhe jo vetëm që tek shkolla do të thon në familje uh, ndodh që shpesh herë ne shohim uh, ku m, janë këto familjet e reja më të që sa krijohen midis partnerëve të rinj që mendojnë uh, një Në planifikim familial si të thuash, që thon do do krijojm të parin i pari fëmijë, duam që ta jetë kemi djalë, duhet të jetë mashkull patjetër që vajza që pra do të jetë është vetëm. Po, vajmi vajzaj... daborti da selektiv vaj... pastaj që është. Normale, po vajza që do do jetë e dytë, do jetë pas djalit, gjithmonë që djalit të arrijë ke, ta kej ta ket, domethënë në një far mënyrë si në mikçyrje ose ta bëj ta bëj kontrollon tamam. E mira, ajo është se vjen edhe për shkak traditës që ka qica popull etj etj etj etj kjo ka qen gjithmonë kshu në ballkan këto vende uh, më gjatë ajo që përmend Sonila për uh, abortion selektiv është shumë të shme shumë po ta mendoni do të ndon disa foshinj vriten sepse janë vajza si juve vajza fodishin mm -hmm. po dikujt dhem do të kishin lënë të jetonin po janë vajza dhe nuk duan kështu që, që abortohen po ata harrojn harrojnë që ato vajza kur janë vogla kur rriten bëhen nëna dhe bëjn pikërisht ata djemt E pa edhe e doktora ajo edhe edhe verzëran. Në veri më jo është domethënse sepse tregon si do se si shikojmë ne në femrat ose disa prej nesh, në shikojnë femrat si një lëndim si të jo aq i vlefshëm ose fare pa vlerë që mund të hiqet ose por di gjithsesi jo aq i vlefshëm sa një djalë. Kështu pjesa e dytë. Dyt. Po. Jo, deshatova, ne flasim ne shqiptar, ne shqiptar, ne shqiptar kemi traditë. Nuk është se kemi vetëm traditë, ajo vjen nga shumë arsye të ndryshme dhuna, papunësia, ke gjëndin ekonomike që e ke, ke shumë shumë për të ardhur keq. Ke, domethënë, rritesh në një ambient me dhunë, dos, dosë, babai për shembull pin, është frequenton pije alkolike ja, apo pije të ndryshme apo pse bëhen fëmijët pastaj marrin devijojnë nga rruga e mirë apo etj etj. Do të thonë nuk është vetëm çështja e traditës. Këto janë probleme të që janë lidhura zinxhir lidhur me zonën familje. Është është mënyra si jemi edukuar, janë probleme në ndryshme sociale. Pak më parë Blendi Beri pyetit adoleshentëse partneri juaj tju dhënonte. Un kam parë shumë vajza që janë lidhur, nuk, nëse s'ka ushtruar dhunë dhunë fizike, po dhunë psikologjike ka ushtruar. Jo mos dil, jo pyete më për ty, jo kush je ti. Atëherë kjo është dhunë edhe në moshën tonë, na na dhënojnë në framën psikologjikë. Pse duhet ne të mbajnë urdhat nga një mashkull që nuk është prindion në atë moshaz nga prindi nuk merr urdhha, po pse duhet të jetë një mashkull tjetër, kështu që shumë femra e lejojnë këtë gjë. Ja, mendimi im është që fillimisht ne duhet të mësojmë konceptin e dhunës, ë, të thonë si bazë, sepse ne ë, po flasim tani ne shqiptar, kemi këtë tonin e zërit shumë të lartë dhe në një farë mënyrë kjo tek tjetër, për shembull kur vin turistët apo të huajt neve kur flasim me tonalitet shumë të lartë, duket sikur e dhunojmë teatrin dhe pamjet para asht dukej edhe për sidë të tjerëve. Kur ne e kemi tonin e zërit shumë të ngritur apo kur flasim me një mimikë fytyre që është në vërtetë kërcënuese. Okej. Okay. Të jep përshtypjen sigurisht. Tani ne gjithuaj jemi dakord që dhona është diçka kapshërorë. <laughs> dhe askush nuk do të rrihet ose tra tra, tra të, të tjera nësha. <laughs> është prap kapshërorë, <laughs> prap kapshërorë. Okej, okay, mbajësh ka. Po puna puna ashtu që për mendimin tim, nëse një fëmijë i vogël e nisim që fëmij është mësuar ose ka parë babain që rref nënën Ka parë babajnë ja që refë motrën dhe babajnë që refë vetë të djallin ja. Fëmija të qoftë vajzë apo djallë Atëherë unë jam shumë i sigurë dhe di shumë raste Ku pas një pikën e pas një lojdysime unë themë që këto janë të prirë gjithmon të rejtë dhunës Dhe me thënë, janë gjithmon të prirë të, të, të ushtërnë dhunë të këtjërët Qa të dhjellësht do të kohë Në përështë Qa të kanë gjithë dhunuar në të mjerimë Në apo so. Po, dhe shikoj që kjo është normale. Unë do kundërshtoja pak faktin që sepse e kapon vetëm me shqiptarët. Përgjithsisht të gjithë Ballkani ka këtë mentalitet shumë patriarkal, po. ku burri është figura kryesore dhe ashtu nuk është se jemi vetëm ne shqiptarët që kemi këtë mentalitet, po vësh edhe në në Serbi apo në rajonet tjera, po përgjithsisht rajoni i Ballkanit i ka këtë mentalitet shumë patriarkal. Gjithashtu do bia dakord me faktin që përgjithsisht fëmijët shikojnë prindrit e tyre dhe djem përgjithsisht janë kopja e babait dhe vajzat kopja e nënës, mundohen të sillen më në mënyrën se si sillen ato, mësojnë shumë nga ato. E, gjithashtu është dhe mentaliteti që nënat tona përgjithsisht me vajzat mundohen t'i mësojnë ato ç'n ç't bogla me atë, shikoj se ai është burri figura qendrore dhe kjo është problemi kryesor. Ëh që shumë shumë vajza janë inusrrohen faktit që shikoj se ai është burri dhe nuk duhet t'ia ja kthejnë fjalën apo nuk duhet ashtu. Ja, Por përgjithësisht do të jetë më tepër fakti që Do të ekzistoj bashkëbisedimi, kuptimi me me fjalë, gjithçka tjetër dhe jo dhuna. Okej, okay, po kjo ka të bëjë shumë edhe me me pavarësinë, domethënë një një vajzë e pavarur sot. Meqenëse po themi që vajzat po bën çdo ditë më të pavarura, unë them dhe kam bindjen që dhuna do do të paksohet në familje. Uh, do të thotë ato ja diçka. Ne vëmë re që në një moshë shumë të vogël, uh, bëhet dallimi midis femrës edhe mashkullit. Shikojmë që djem vetë vegjël moshën 3 vjeçare për shembull, ju sjellin dhurata, kushojmë për festa, ju sjellin ndonjë pistolet, ndonjë gjë të tipit që ti tregoja tyra në një farë mënyrë që janë inferior, ndërsa uh, janë më superior ndaj femrës. Ndërsa vajzave shojmë që ju sjellin një en kuzhine, përpar se luajnë me kukullë dhe mamaja në një farë mënyrë i mson që ti vendjo ato ashtu në kuzhinë, do punosh me mua, do mësosh bësh të bësh punët e shtëpisë e tjerë e tjerë. Dhe, dhe pastaj më vonë edhe kur i danshojm që djali ka më shumë pavarësi. Uh, ka rastin tim personal që uh, vëllejtit për shkak mund t'jepet më shumë liri për kohën e daljes. Nuk është se kërkoj tash shumë llogarisa mua që mund të futet në New York, aq thjesht në shtëpi e këtij etjer. Shohim që nuk që në moshën vogël edukohen në një farë mënyre që uh, femra është të më inferior se mashkulli. Dhe të jesh e zotruar. Po. Mirë, mendoj që është një pjesë e saj është edhe për jo për të justifikuar prenditën e tuaj. Po një pjesë e asaj është edhe që Rëzisje që i ka Rëzis. nonsë një femreja më shumë tësa rëzisje që i ka nonsë një djali Dhe, dhe kujdesi dhe të paturit dritë të syve, gostë të vetë me tjere tjere tjere tjere, tjere. Gjita këtë i qojnë për indritë si baba i nimos Që ta mbanë dhe mm. <laughs> deri sa nimos të dheshë të largohi <laughs> për shpëtuar nga jati Krysje, okej, okay, okay, ajo është piesë, e kuptoj Por duhet kemi parasur të këte, që, që ndaj vajzëve jemi dhe më, ose vajzëve osemit tona në familjet tona motrave, qoftë grave ten, tona për shembull apo nënave Jemi më jemi jemi the protektiv disin uh, initiatives package. Atëherë mendoj që nuk nuk duhet ta lëm gjithçka prindritan, prindritan. Unë mendoj që ne po shkolllohemi, po shikojmë dorëta një bot, jo një bot do të ishte tepër thua është një bot, po një profil të jetës ndryshe nga ajo çfarë kanë parë prindritan. Mendoj që gjithçka lidhet me vetvlerësimin. Qofse një femër ka vetvlerësim, qofse ajo beson tek veten e saj, unë mendoj që mund të arrij shumë. Unë nuk mund të pres që mamaja ime normalisht ndjek modelin e mamës time sepse edhe familja ime si pjesa e madhe këtu është pjesa ku baba është stylla, është figura kryesore, është figura qendrore. Madje kam parë një shkrim që kishte thënë fuka ku thotë figura qendrore babai tashmë është shkatruar. Jo, nuk është shkatruar këtë pjesë më madhe familja shqiptare, baba është figura qendrore dhe kjo ndodh. Por nuk pres që familja ime që familja ime e arshme, do të thonë ku unë do të jem mamaja së shtëpia, të ndodh kështu siç siç ka ndodhur me familjen time. Motra ime jeton paralel me mua në Norvegji, dhe ajo ka një jetë së saj, natyon kam një jetë timen këtu. Ne kemi absolutisht koncepte krejt të ndryshme edhe për mashkullin, pavarësisht se mundohem që të Un vobë po një shkollë, un, un do të jem e pavarur, un do të kem pavarësinë time ekonomike, un e kam një punë. Jo, është prapë ne kemi këtë që mashkulli, është ai që zotron. Do të thotë ti gjërat janë absolutisht ndryshe. Moda thotë nuk ndos kur që un ta Uh, unt mendoj që një mashkull të më jap një urdhër ose të duhet marr leje kur të dal. Jo, un thjesht e bisedoj. Un do të dal dhe kaq. Derrsa ne jemi farmaciptar, edhe pse jemi në të kaq drejta, edhe pse jemi 20 vjeç, edhe pse duhet jemi në frymë të ndryshimit, absolutisht kush ka një dashurë me në telefon, a duhet shkoj? Nuk thotëm do të shkoj. Po, a mund të shkoj. Ne normalisht që ne do të emancipohemi ku, çfarë mund presim nga prindrit tan kur jemi në frymë më e rë që e bëjm këto gjë. Do imagjino, do kjo ndodh që në një lidhje, imagjino, pastaj çfarë do ndodhën martesë? Do ndodh në martesë. <laughs> Realisht Ok, realishtu nuk e kam kuptuar esë njërë konceptin e bërazis Nuk e kam kuptuar ndo njërë konceptin e bërazis Sepse po të më pyetet muar nëse ti a do t'i eshe bërabart me një mashku Nuk e më, më thëm jo Sepse sigurisht nga nga biologike në kemi ne me shkujt Në jemi shkui. të bërabart për të ndryshëm Ok Vetëm për të shpjeguar për të shpjeguar një gjë, për të shpjeguar një gjë. Ne e, vërtet duhet të jemi të barabartë në mundësi, por në momentin që mashkulli nga ana biologjike ka disa qeliza muskulore që rriten shumë dhe zhvillohen shumë më tepër se sa siç ndodhte te femrat, atëherë deri këtu fillon ndryshimi dhe u nuk mund të jemi të barabartë, sepse femrat si njësoj rito, si Nuk jemi, jemi. nuk jemi, jemi të barabartë, po jemi, jemi të ndryshëm. Por, të mdryshme, por për barazia pastaj është një gjë tjetër. Por se shpeshherë ngatrohen me njëra tjetrën, ajo që duhet sqarohet në këtë moment është jo barazinë, kupton barazinë e mundësi. Dhe pikërisht në këtë moment e, absolutisht që un dihem e barabartë në mundësi për sa i përket aftësive mia, patjetër me një mashkull ë nga njëra. Ndërkohë që një gjë tjetër që un sërish nuk jam dakord jo për prirjen tani për për të kundërshtuar por janë mendimet e mia që un kështu i kam dhe nuk mund t'i ndryshoj. Ëm që është gjithmonë tek politika, ajo që ajo që thuhet gjithmonë në për politikat për emancipimin e gruas, madje më kujtohet këtu Oriana Falachi ka tek seksi është përfillur, një libër, ëm ajo flet për femrat në të gjithë botën, në takimet që kishte bërë dhe thotë në fakt femrat i mbushin gojën si çimçakisa kur është fjala për fjalët progres dhe emancipim. Në fakt muam duket paksa e qëdishme politike që e ndje kur deri tani përgru, në që thuet, dakord, grad duhet, duhet të emancipohen e tjerë e tjerë, po është duke marrë sigurisht regullin që femrat dhunohen, duke shkuar me këtë si aksion, por në fakt, ti thua një femrë që dakord ti dhunohesh, po në fakt ti nuk duhet dhunohesh, kur duhet të thë një ma shkulli që ti nuk mund të dhunosh një femrë, dhe ti duhet të kuptohë që nuk mund të dhunosh një femrë, pra në kët Uh, vetëm pak prëmbysje e politikës emancipuse që do të thot duhet të emancipojnë me shkujt. Duhet një edukimit e dy e pallve me ndoju në këtë rast. Ne me shkujt tani, unë jam me shkujt dhe jun ndoshe mund të bëni pytin, a imi në me shkujt posesiv? Kjo është pak edhe qështje karakterit. Unë përshëmull uh, jam rritu në një familje ku baba im as njerës ka ushtura dhumbi mua dhe me sa kam paru as në as njerëm binonën time. Dhe uh, besoj që kjo do jeme dhunë, që asë njerës dhe të ushtroj dhunë uh, përsa të jemi ndërgjesht shumë nbi gruan, ose nbi motrën, ose nbi vajzën, ose... Uh, por, qëfar ka ndodhur? Unë me ndoj që ne qëfar kemi bërë, shumë, sh, shumë, të themi, nga rethet, familje nga rethet, uh, shumë njerës janë zhvendosur të në Tiranë, dhe qfar ka në kryuar këtu. Këtu prap janë zhvendosur nga fshati, ose nga qyteti provincial, dhe kanë kryuar një fshatë ri ose përmendin këtu Baforen, Babrum, ë uh, Kanzën, ka jo ka njër. shumë lidhje, sepse ka shumë lidhje, sepse si, po, atë vetëm blloku është i qytetruar. Jo, nuk po them që është blloku i qytetruar. Ka edhe Kanz njerëz qytetruar, edhe Baforen njerëz qytetruar, edhe Babrum mirë. Jo, jo, jo, jo ha, jam shumë dakord, jam, jam babrum, shumë dakord. Edhe Babrum, edhe pas kuçaft. Po flas një njën për ndjenjën e pushtimit. Edhe Malcit Madhe ka njerëz qytetuar, unë e kuptoj. Okej, po po flas për pozicionin e mashkullit. Po, për mashkullin çdo të thotë ai mashkull nuk ka ndryshuar duke qenë se ka rrotull ato po ato njerëz, po ato njerës, po familje dhe po ato atmosfera që e rrethojnë. Kështu që unë unë them që shumë pak nga, ka ndryshuar në lidhje me me dhunën deri tani, bile unë di shumë raste kur gra, sepse unë jetoj vetë periferi në periferinë të Durrës dhe jo tamam në Durrës, në Shian. Di gra, ka çfarë kam dëgjuar që janë nisur për të denoncuar burrat e tyre dhe askush si kam marr uh, as në as në taksi në momentin kur një fshat është pak i izoluar nga nga qyteti do të shkosh me diçka dhe të merrëskush sepse të gjithë njohin se... dhe ti e gruaja e shokut tim, oh, ti mund të çojë ty të denoncosh shokut tim na, kushtu që shu, është shumë e dhe komplikuar kjo gjë. Fa Oke, okay, dua jo, të diskutoj për ta ja, vërtiqësuar situatën më fani. Uh, ndërkohë që gruaja i thotë burrit që duat të jemi të barabartë të dy ulodha duke qenë nën shtruar etj. etj. dhe ai thotë, "Oke, okay, do të jesh e barabartë? Hajde me mua punojmë të dy ndërtim." që të soqës, okay. jo gjithmonë më firma më vëzhe punë dhe me ishkëme Mirë, nësa gjira, nuk e nga e më dakord me ato që Në, në fakt, Brazia nuk, nuk është në këtë koncept, sepse fizikisht në ndryshojmë Më në thashtë, ne imi të barabardë në mundësi në zgjedi, për e imi të ndryshëm nga nga biologike, fizike Kërë që mos në ingatërem të koncepte Tum, të, ha, të, më, Me gjithë të dojë që të nënvizuaj të që, që zënjusha të thanë, jo si borë Denisa Ne lidi Uh, kur përmend atë uh, bathoren e tjera tjerë tjerë. Një nga gabimet që bëhet rëndon është gabimi i ndershëm. Në fakt jo i bër me dashje, është i perceptimit sikur thuna ndodhet vetëm në uh, familjet. Uh, okay. Për po shemb, dhuna familjen do të dhe kur ai mund të jetë pedagog. Ai mund të jetë filozof, ai mund të jetë shkencëtar, ai mund të jetë politikan i njohur, mund të jetë artist dhe ka dhunë. Megjithat dhuna në familje nuk diskriminojnë dhë domosdoshmë. Madje do të habitesh shi, se sa se sa kreko apo se sa të sillshëm me të gjithëshëm e të në disa raste. Unë nuk di në rast konkret ç'i them që ky apo ai apo ai, por di që në studimet që janë bërë dhe në kërkimin që janë bërë dhe në statistikat që dalin, dhuna nuk është e përhapur sigurisht e lidhur me ignorancën, dhe sa më shumë ignoranc, aq më shumë dhunë, sa më shumë prapë mbeti aq më shumë dhunë, por jo domosdoshmërisht. Dhë Ka raste kur dhuna në familje kamuflohet fare mirë mbrapa gjysfisheve me skelet të hall, e ku doon se çfar, që ty sa më mendja kurr, qëbona vjen prap. Pra mund thjet, është ndonjëherë e çuditshme se sa se nga buron edhe se si vjen. Kam ndjesinë në diçka që është gabim aty në në shpirtin e njerëzor, në trajtimin që i bëjmë tjetrit, po. Se çfarë është tamam, nuk di ta them. Megjithse sa më shumë flet për këtë, sa më shumë që ekspozioni ajo më pëlqeu, që është diçka për për dënt. ë Jo, është një merrim me them advisor. Advisor, mos u rhiqni, sigurisht që rrihen vetë, e kupton? Jo, bajza rrihet vetë vlerësimin. Kjo po mund të jetë si. Po. Patëre, mos e fusim vetë në situata. Eh, mirë. Ajo është, ajo është diçka që qëndron aty. Qësti nuk do ta pranosh diçka, thjesht nuk e pranon edhe kaq. Ose duhet fillosh të dallosh dhe shenjat, për shembull. Ne nuk yes. kemi të dallosh shenjat e, e një, një person, tipi një që. që mund të bëhet i thonë sepse sigurisht që në fillim fare gjithë janë shumë të ëmbël, e shumë të këndshëm kur su ato takimet but. e para, ëh. Por por shenjat janë aty. Fillojnë. Kjo shfaqet. lidhet pak me atë që unë thash, se vajza tha që në lidhje dhem shfaqin agresivitetin e, e tyre, shfaqin anën, shkosh, këtë anë që ku do të shkosh, vetëm këto gjëra të vogla. Qose unë e pranoj që në lidhje unë absolutisht e kam planuar të martesë, nuk kam për çfarë ankohem, do kjo është. E, por një grua është është e vështirë për shkak se mbasi edhe për një vajzësh e vërtetë në një lidhje po them që ka vetëm një vit. Mm. Sepse ai mund t'ja mund ta godasi një herë me shumë plan, makinë për një gjë. Ata kanë një vit bashk dhe ajo duhet të marrë një vendim aty për aty. Tot, unë do ta lë fare këtipin e dërgova megjithatë ka një vit investim nga jeta e vet. Ka impulsiviteti një momenti nga. Po, thotë OK, mund të jetë një herë. E kupton? Ndod, ndod. Mirpo. Ndod. Disa ka dorë në lësur. Po më të ndod. Çfarë bën? Çfarë bën? E. Juç është janë komplikuar këto. Okej, shkojmë tek muzika? Po, shkojmë tek Word Up, Little Mix. Je vetë sil duke duke ardhur në fund, ne kemi edhe një hyrje mbështatëse edhe mbi. Do të thon tek parafundit, pjesa parafundit. Për të shkuar më pas tek mbyllja kaqçyshë. Do you all are we coming now? Keep keep keep it keep it coming up. Do your dance, do your dance, do your dance quick. Mom, I come on baby, tell me what's the word. Now. sister angel mom but two cuz they're about to throw down We know the reason why you try to put on those airs and act so cool king Keep it coming up, so do your dance, do your dance, do your dance, quick, mama, come on What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know how it hit me, but I will be all right. My head's underwater, but I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 How many times do I have to tell you even when you cry in your beautiful soul the world is beating you down all around through every mood you're my downfall you're my muse my worst distraction my rhythm and blues I can't stop seeing it is ringing in my give me a oh. actions Këtë në studio, jemi me studentët e praktikës intensive 2 Jemi në këtë pjesë të funde dhe në fakt e me arru për të bërë mbylljen Kemi kalluar këndë qëmë në shoqirin e njëri tjetërit Kemi diskutuar temat të ndryshme dhe ka arru të momenti ta mbyllon për ditën e sot Me duke këtë në këtë në rrisht me praktikën e radios të hënën e në ardshme Unë së një lajo të e miro pafshim, ndërkoj që... Miro gjofshim, ndërkoj që një përshë <laughs> <laughs> Mjerë të gjofështi, kalofështi të bukur, takoj me sërisht Atërë është këmë në opësirë muzikoria Best Day of My Life, American Authors Ćao